בעזרת השם יתברך, ספר אלים לתרופה, המשך, אות ע"ה. בעזרת השם יתברך, יום א' בהר תקצ"ב. אהובי בני מורנו הרב יצחק נור יאיר. דע בני, כי בשבת קודש בבוקר קודם סעודת שחרית, הזמין השם יתברך ששמעתי מאיש ממליו, שהיה רעש גדול בתולשין בעסק המחלוקת שעליכם. שרבי חש הכה איזה אנשים, ועתה רוצים לכנסו, ושאתה ורבי נחמן מאייסין הוכרכתם לנסוע לברסלב, ומאליך תבין גודל הנחת שהיה לי מזה. ואף על פי כן התחזקתי בזאתו שלא לבלבל שמחת שבת קודש חס ושלום. והיום בבוקר פרסתי שיחתי על הציון הקדוש וסיפרתי לפניו זכרונו לברכה כל זה, למען יחוס השם על עניותנו ובזיוננו. האלוקים מבקשת נרדפים כמונו. והנה ידעתי כי מהסתם כבר הנחת אגרת על הפסט ביום ו. ואני מצפה בכל עת לראותו לידע מה נעשה שם. ולעת עתה אהובי בני חזק ואמץ אל תירא ואל תחת כי השם איתנו. ורבים אשר איתנו מאשר איתם. עמם זרוע בשר ועמנו השם אלוקינו אל יעזבנו ואל יצשנו. ונפלאתי עליך בני אם אמת שהוכרחת לנסוע לברסלב, היה לך לנסוע לפה לאומן. לקיים ופרעה הקריב שהקריב את ישראל לאבים שבשמיים. כי כל מה שרודפים את האדם הוא ברוח ביותר להשם יתברח, כמובן בדבריו זיכרונו לברכה. אך אף שלא עלתה בידך עצה זאת, על כל פנים תקיים לברוח שם להשם יתברח. כי אין לכם למי לברוח כי אם אליו יתברח לבד, אשר הוא נמצא בכל עת. ואם נדמה לך שאתה רחוק ממנו מאוד, אף על פי כן באמת הוא קרוב אליך תמיד, בפרט עתה שאתם נרדפים כל כך, החומל על דל יחמול על דלותנו ויראה בעוניינו, ולהשם הישועה כי המה יבושו ועל נבוש אנחנו. ויקוים בחודש הזה אויביי ישובו יבושו רגע. ובזכות מצוות ספירת ההומה נזכה להכניע אותם שהם גרועים ממוסרים, כי הם עומדים על הנפשות. ובעל מלחמות ישפיל ויפיל אותם מאיגרא רמא לביר עמיקתא. ישוב רמא עליכם ואתם לא תשובו עליהם, חזקו ואמצו כי השם עמכם ולא יעזוב אתכם והכל לטובתכם. ויזהרו שתהיו כולכם עמנו יחד בחג השבועות הקדוש הבא עלינו לטובה, נגילה ונשמחה בישועתו. דיווי המצפה לישועה נתן מברסלב. ע"ו בעזרת השם נדבך, אור ליום ה' בחוקותיי, תקב"ב אומן. אהובי בני, מכתבך קיבלתי על ידי הפסט ראשון ביום ג' בהר. ומאליך תבין גודל הצער שהיה לי. אך מאת השם הייתה שנודע לי קצת מעניין זה בשבת העבר, כאשר כבר הודעתיך במכתבי. ובוודאי דיברתי מזה הרבה על ציון הקדוש. וברוך השם אשר בחמלתו הגיעה אני מכתב השני בשבוע זאת מאיתך. אשר שם נאמרו קצת הרחבות אשר בצר הרחיב לנו ברוך השם, אשר עד כה זרענו. אבל עדיין צריכים לישועה הרבה שיחוס השם יתבהך על כבודו וכבוד הצדיק האמת, ויחוס על נרדפים כמוני, ויצילנו מיד אויבינו ורודפנו חינם וכל הקמים עלינו לרעה, מהרה יפר עצתם ויקלקל מחשבתם, ויקוים בחודש הזה אויבי ישובו יבושו רגע אמן. עתה באתי לבשרך חסדי השם מנפלאותיו העצומים, שתהילה לקהל קניתי בסך חמישים רובל חדש עצים על קורות נפלאים ומובחרים, וכבר התחילו לצטט אותם. גם קניתי עצים לעמודים שקוראים סלופים. ובחסדי השם בקרוב יגביאו הבניין ברוך השם, ואני מוכן עתה לנסוע בבוקר עם ירצה השם לביתי. ובשבת קודש הבא אלינו לטובה אשבות בקהילת קודש טפליק. ובשבוע הבא עלינו לטובה אבוא לביתי בעזרת השם נדבך. ומעוצם טרדתי אי אפשר עתה להאריך כלל. אם ירצה השם כאשר תהיה אצלי בחג השבועות הבא עלינו לטובה, נספר נפלאותיו יתברך אשר גמל עלינו עד הנה. בפרט בעניין הבניין הקדוש הזה. ונודה על העבר ונבקש לאבא, כן יהי השם עמנו לגומרו מהרה, דברי אביך מצפה לישועה נתן מברסלם. ושלום לכל אנשי שלומנו באהבה רבה, ובפרט לידידי מורנו הרב שמשון נאו יאיר. חזקו בי אמת סבביכם כל המלחלים להשם, אל תראו ואל תחתו. כי השם עמנו, אל יעזבנו ואל אישנו. יבושו ויחפרו יחד כל שונאנו, יבושו המה ולא נבוש אנחנו. ברוך השם יתברך, אין לנו להתבייש מפניהם כלל בעניין המחלוקת הזה. כי לא עלינו תלונתם, כי אם על השם ועל תורתו הקדושה ועל הצדיק האמת, צדיק יסוד עולם, אשר כל בית ישראל נשען עליו. יאחזו הם דרכם להרבות בשתייה ובשכרות ולהרבות ימיהם בחגים, ואנחנו בשם אלוקינו נזכיר להרבות בתורה ותפילה ואמירה, תהילים והתבודדות, ולשמוח בהשם ובתורתו והצדיק האמת. ונראה דבר מי יקום. אשרינו מה טוב חלקנו שהם רודפים אותנו בשביל שאנו נקראים על שמו הקדוש. חבלים נפלו לי בנעימים, אף נחלת שפרה עלינו. ע"ז, בעזרת השם יתבח, יום ו, ערב שבת קודש אחר החצות במדבר, ת"ק צד"ב. אהובי בני חביבי, מכתבך קיבלתי פעמיים, ואין זמן להשיבו עתה סמוך לשבת, לשבת קודש. ובפרט כי בקרוב תהיה פה בעזרת השם יתבח. והשם יתבהח, אשמח נפשכם מהרה, ויראו שונאינו ביבושו. וקיוויתי להשם שיהיה מפלה גדולה מהרה לכל שונאיכם ורודפיכם, כי לא יחריש השם יתבהח על בזיונות רדיפות כאלה שרדפו אתכם חינם, בפרט כי שלחו יד בספריו הקדושים בבזיונות כאלה. ואם דרכי טובו של אדוננו מורנו ורבנו הנורא והנשגב, זכר הצדיק וקדוש לברכה, הם עד אין סוף, ואריכותו הפה בלי שיעור, ומחמת זה על פי רוב אין רואים לקמה תכף ברודפיו, אף על פי כן, במקום שיש חילול השם בזיון כזה הנוגע עד הנפש, אין דרכו להחריש. ומבטחני בחסדו ידבח שיקוים מהרה משוד עניים, מענקת אביונים, עתה אקום יאמר השם וכו'. יבוש ויחפרו יחד כל שונאינו, יפלו ולא יקומו, וזכות אבותם יעמוד להם שיהיה להם הפלה גדולה מיד. כי אם לאו חס ושלום יהיו נאבדין ונעקרין לגמרי משני העולמות. כי לא דבר ריק הוא מה שעשו. שטו בשמיים פיהם וכולי, השם יריב או ייבוא. השם יילחם לכם ואתם תחרישון. ואם ירצה השם בחג השבועות הקדוש הבא עלינו לטובה, ישפיע השם מתברך עצות נכונות איך להתנהג בזה. שמחו בהשם אשר עזרנו להיות בחלקו הקדוש, אשרינו מה טוב חלקנו. דברי אביך מצפה לישועה מהרה בכל הבחינות ובכל הדברים, בגשמיות וברוכניות, ושלום רב לכל אנשי שלומנו באהבה רבה, נתן מברסלב. ע"ח, ברוך השם, יום א', נשוא תקופצ"ב, אהובי בני שיחיה, היום שלחתי לך מכתבי על ידי איש אחד מטולצ'ין, נא להודיעני אם קיבלת מכתבי. השם נדבך ירחיב לי ולכולנו, שלא יבלבל אותנו חס ושלום הפרנסה מעבודותו נדבך. בחזק ומץ בני חביבי ופתח בה השם שיתהפך הכל לטובה בעזרת השם. דברי אביך דורש שלומך תמיד באהבה נתן מברסלב. נא להשתדל להשיבני מיד, ואם אפשר שתשלח מיד איזה סך מכיסך על סמך שתקבל מהבישוים שונים ירצה השם, מה טוב. כי מאליך תבין שאני צריך להכין על שבועות הבאים אלינו לטובה. ואני צריך לחשוב מה שצריכים על שבועות הקדוש בשביל קיבוץ קדוש כזה הבאים לשמוע דבר השם. ובוודאי ראוי שלא יהיה לי שום טרדה מהכנה גשמיות. להשם הישועה שיהיה על כל הנכון מאיתו ידבח. ע"ט. ברוך השם יום ו' שבת קודש בעלותך ת' קצ"ב. אהובי בני חביבי, מכתבך קיבלתי על ידי מוסר כתב זה ועל ידי רבי אליהו. גם חצי רובל חדש עד פדיון. והומה עלי ליבי על צערך, אך אתה מרעיש על הדבר יותר מדי. כי כבר הקדמתי להודיעך שעל האדם עוברין בהכרח תאומות הרבה. בוודאי מה ששלחת להתפלל ולעשות פדיון את טבעות האשר עשית, כי אין לנו במה להימלט כי אם בתפילה וצדקה. אך במכתבך אתה מרעיש על הדבר יותר מדי. האמת ידעתי מחאובי לבך. אף על פי כן ההכרח להחיות את עצמך בכל עת ולהסיח דעתך מצערך, לבלי להיות כרוך אחר הצער כל כך חס ושלום. והעיקר לבל תחשוב ותדאג כלל מיום לחברו, ואל יהיה בלבך כי אם צר אותו היום בלבד. וזה בכל יכולים לסבול, וגם יכולים להסיח דעתו לגמרי מצער אותו היום. וכן ביום שלאחריו לא תחשוב רק אותו היום. ובתוך כך ירחם השם ידבך והושיע לך מהרה כי לא לעולם יריב וכולי. והנה גם דעתי אינה צלולה עתה מרוב תרדותיי, ובפרט בניין בניין הקדוש באומן שמונח על ראשי, וקשה לי להסיח דעתי מזה. על כן אי אפשר עתה להעריך כלל, ותראה למען השם לשלוח לי בשבוע הבא עלינו לטובה עשך שהבטחת על הבניין. וחזק ומץ בני חביבי ותפרש שיחתך לפני השם יתברך בכל יום ולא תחשוב מיום לחברו כלל ותחייה את עצמך בכל הדיבורים והשיחות הקדושות ששמעת ממני בחג הקדוש שעבר וכל מה ששמעת מקודם כי יש בהם במה להחיות את עצמך בכל עת בעזרת השם יתברך <clears throat> והשם יתברך ישלח מהרה רפואה שלמה מן השמיים לזוגתך ויצליח אתכם בפרנסתכם וישלום ושלווה בביתכם, ותזכה להיות איש כשר באמת, כרצונו הטוב, אמן. דברי אביך המצפה לישועה נתן מברסלב. פ. ברוך השם יום ה, שלח לך תקס"ב. אהובי בני חביבי הבתיק מורנו, הרב יצחק נאו יאיר. מכתבך קיבלתי ביום ראשון, והיה לי לנחת גדול בשומעי שתהילה לכל, לחיל השם להראות חסדו. כן יגמור השם בעתכם שיהיה לה יפואש למה מהרה, אמן. ודע בני שבדעתי לנסוע עם רצה השם ביום שני לאומן בדבר הבניין. על כן, אם אפשר שיבוא בקל אחר שבת, מה טוב. ואם לאו, למען השם שיראה לשלוח לי הסח שהבטיחו לי בלי תירוצים להתנצלות כלל. כי אין לשער גודל ההכרח עתה למעות, אשר כמעט כל הבניין תלוי בזה. כי כבר מונח הכל רק להגביה, וצריכים להזדרז מחמת כמה טעמים ופחדים כידוע. השם ידבר, ישמרנו ויעזרנו להגביה ולגמור מהרה. ומאליך תבין כמה אני צריך להזדרז עתה, והשם אלוקים יעזור לי, כי כבד עלי הדבר עתה מאוד מאוד, אשר כמעט כשל כוח הסבל. אך השם ידבר חוזר לי ויעזור לי, ועל זה לבד תמכתי את עדותיי לעסוק עוד בזה. עד אשר השם יתברך בהחמיו יגמור ויוציא הבניין הקדוש מכוח אל הפועל בעזרת השם יתברך. ותהילה לקהל עזרנו השם יתברך שחידשנו בעניין הוציא מכוח אל הפועל חידושים נעים הנצרכים לעובדה. והעיקר הוא הרצון והחשק וכו', כמבואר היטב בהתורה והנה פי שניים בהוכחה וכו'. כבר דיברנו בזה בשבת קודש העבר וכאן נכתב העניין בחסדו ובשועתו הגדולה והנפלאה. וכבר סיפרתי לך שבכל עת שאני מדבר או כותב איזה חידוש, אני מתגעגע מאוד שאתה תראה אותו החידוש ויגיע אליך. אך מה נעשה כי רבו המניות לזה, אבל כבר הודעתיך בני חביבי שהכל לטובה. כי הקר בעיני השם יתבהך פעם אחת בכמה שבועות, שאתה בא אלינו במניות כאלה, יותר מאילו היית פעמיים בכל שבוע אצלי בלי מניות. והנה עתה ערב שבת אחר חצות הרבה ואי אפשר להאריך כלל. והשם יתברך ירחם עלינו ונזכה לקבל שבת קודש בשמחה וטוב לבב כראוי ולהמשיך קדושת ושמחת שבת על ששת ימי החול עד נזכה ליום שכולו שבת וכולי. דברי אביכם המשתוקק לטובתכם והצלחתכם הנצחית כותב בדמעה מרוב התשוקה שלא תהיה טרחתכם ויגיעתכם ויגיעתי וטרחתי בחינם חס ושלום אך להשם מוכן כי הוא יודע תעלומות שכל כוונתי היא לטובה באמת, וגם כוונתכם לטובה באמת. ובוודאי לא ניגרע לריק חס ושלום. אך מי ייתן שיושלם רצון רבנו הקדוש והנורא, זכר צדיק וקדוש לברכה, שנזכה להגיע לתכלית התכלית הטוב שהוא רוצה להביאנו אליו ולהשם הישועה. נתן מברסלב. לשלום רב לכל אנשי שלומנו באהבה רבה ורחימתם עזיזה. חזקו וימצו לבבכם כל המייחלים להשם. עיניכם הרואות שכל מה שאדם רוצה יוכל לפעול, כאשר כבר הייתם והבנתם הרבה. בידי זה תתחזקו כל ימיכם לחשוק ולהשתוקק תמיד להשם יתברך ולאנשי מת לאמיתו. עד תזכו לשבר גם כל יתר המניות. עד תזכו לחסות בנועם ה' וכו', ואז תדעו מה כל הרעש הזה, ממה היו רוצים למנוע אתכם חס ושלום. אז ימלא שחוק פינו וכו', ויראו שונאינו ויבושו בעזרת השם ידבח. ויא ברוך השם יום ג' כח תקצ"ב. אהובי בני חביבי נירוי <נראו> העיר, <coughs> לכל אנשי שלומנו שלום לכם. אל תראו כי השם עמכם, והנה אנוכי מוכן לנסוע מיד לאומן לשלום, השם ידבח יעזרנו לגמור הבניין הקדוש מהרה. והנה מכתבך קיבלתי עם מסך ארבע רובר חדש, ומאוד החייתם נפשי בזה. כי גדול ההכרח עתה אי אפשר לשער ואין להעריך. אשלם השם פעולכם וכולי, ותזכו שיהיה לכם חלק גדול בבניין הקדוש והנפלא שעוסק בו הוא זיכרונו לברכה. זה כמה שהתרבו הבתים על ידי שכנים רבים על אין מספר וכולי. עד שיעלה שעשועים לפניו ידבח שלא עלו מימות עולם. והנה אני טרוד עתה מאוד כאשר תבין מעצמך. אך מאהבתכם הכרחתי את רבי נחום, נרו יאיר, עד שנתן לי העתקת כל התורה שדיברנו בחג הקדוש שעבר ובשבת קודש שלפניו. הראו עיניכם וישמח לבכם, והם שלושה בוגין וחצי כתובים משני אבריהם. ואם ירצו יעתיקוה מיד ויחזירו לי. אם ירצה השם כשאבוא לביתי, ומגודל הנחיצה אי אפשר להאריך כלל. דיבר אביכם החפץ בטובתכם והצלחתכם עם הנצחית, נתן מברסלב. תגבית. ברוך השם, מוצאי שבת קודש, פרשת חוקת תקצ"ב אומן. רב שלום לאהובי בני, מורנו הרב יצחק נו יאיר. בת ינא אור ליום ו', פרשת כוח העבר. ובאותו היום לעת ערב, סמוך לכנסת שבת קודש, עזרנו השם יתברך. בישועתו ונפלאותיו הנוראות. שבא האדון הגרנדימפסה דפו על הבניין הקדוש שלנו, והסכים בפה מלא ונתן רשות לבנותו, הוא ברך אותנו שנגמור אותו בקרוב. עדנה עזרונו החמיו יתברך, ומאליך תבין עוצם הישועה הזאת. כי על זה הייתי מצפה זמן רב כידוע לך. ועתה טוב להודות להשם על העבר ולבקש לאבא, כן יהי השם עמנו. שנזכה להגביה הבניין בשבוע הזאת ולגומרו מהרה. ולהשם הישועה ומחמת תפיסת כלי כתיבה אי אפשר להעריך. וגם על ידי הישועה הזאת ראוי לכם להתחזק בהשם ולבטוח בו תמיד. שבוודאי יגמור גם עם כל אחד ואחד בפרטיות פעולתו הטובה שהתחיל להפליא עמנו. ותראה להודיע זאת לברסלב. ישמעו ענבים וישמחו השם יתברך לזכנו לשמוע בשורות טובות תמיד. דברי אביך המצפה לישועה נתן מברסלב. פ"ג ברוך השם יום ד' בלק ת' קב"ב אהובי בני חביבי שלום לך ולביתך. בכתבך קיבלתי היום מהיה לנחת גדול. ואין להרחיב הדיבור מאחר שבין היום למחר תהיה פה בעזרת השם יתברך כאשר כתבת ומי מוסר כתב זה תשמע נפלאות ישועת השם אשר עזרנו עד הנה, שזכינו להגביה בניין לבית המדרש הקדוש בעזרת השם יתבח. גדולי מעשה השם, כן יהי עמנו שנזכה לגומרו בשלמות מהרה ולהתפלל שם בכוונה, בפרט בראש השנה הקדוש, ולפעול שם מה שצריכים לפעול כל אחד ואחד בכלל ובפרט אמן כן יהי רצון. ותגיל ותשמח בישועת השם אשר עזרנו עד הנה. ולהבא נבקש בכל יום עד ייתר לנו השם ממרום בהחמיו וימלא משאלותינו לטובה בהחמיו המרובים כי בוודאי לא יעזוב אותנו לעולם חס ושלום כי לא יטרוש השם את עמו וכולי. דברי אביך מצפה לראותך מהרה ומעתיר בעדכם נתן מברסלב. פ"ד ברוך השם יום אלף י"ז בתמוד תקצ"ב אהובי בני חביבי, מכתבך קיבלתי ביום ו' ערב שבת קודש על ידי רבי נחמן מהייסין עם אחד רובל חדש. גם מכתב מרבי יעקב, ונפלאתי עליך משלו שלחת על מכתבך היום על ידי מוליכי הפסט. בפרט להודיעני לא, רבי נחמן, נכד רבנו זכרונו לברכה, כאשר עזרתיך. והנה אודות המקום באקלואיז, אף על פי שהיה לי גם כן קצת צער מזה, אך לא הגדלתי הייסורים. כי כבר ידעת שאנו רחוקים מכבוד עולם הזה, כאשר שמעתי ממנו זיכרונו לברכה, וכאשר אנו רואים בעינינו בקול עת. וכבר דיברנו הרבה מזה בשבועות העבר, כמה וכמה צריכים לסבול בזיונות ושפיכות דמים כדי להתקרב לנקודה העליונה וכו'. וכן עוד בכמה מקומות בדבריו זיכרונו לברכה מבואר, שעכשיו הכבוד בגלות וכו', וכל הכבוד אצל העזי פנים שבדו ואם קטן אתה בעיניך ונדמה לך שאתה רחוק מאוד ממנו זכרונו לברכה על ידי מעשיך, אדרבה, מכל שכן וכל שכן שצריכים לסבול ביזיונות ושפיכות דמים כשרוצים להיקרא על שמו זכרונו לברכה. נא, בני זכור אל תשכח בכל עת עוצם החסד והרחמים שחמל עלינו השם יתברך להיות נקרא על שמו זכרונו לברכה. אשר לא יספיקו כל ימינו להודות ולהלל על זה. ובפרט שאף על פי כן השם יתברך אינו עוזב אותנו, הוא בוודאי יעזור לך שיהיה לך מקום להתפלל שם שלא בביזיון בעזרת השם יתברך. מעתה חזק עצמך לבלי להמשיך עליך מחשבות יתרות, ותבקש שתחפש בכל דבר לצד לטובה, ואם לא תוכל למצוא, תאמין בחסדי השם שבוודאי הכל לטובה, כי חייב אדם לומר כל דעה עבד רחמנא לתו עבד. והנה הודעתיך על ידי רבי נחמן מעניין המעות, שנתן רבי משה נורא יאיר באומן על הבניין, ושמחמת זה בדעתי לנסוע בשבוע זאת לאומן. על כן, אל תעשה באופן אחר, רק לשלוח לי בשבוע זאת, דהיינו ביום רביעי, לא יאוחר, לפחות ארבעה או שלושה רובל חדש, בזה יהיה נדבתך, והמותר תיתן על רבי שמשון, כדי שיוכל לקבץ איזה מעות, לצרף למעות הנאי ולעסוק בבניין. כי כבר אני חייב ארבעים רובל חדש, על כן איני יכול לעסוק בבניין, כי אם כשאצרף למעות הנ"ל עוד איזה סך, כאשר תבין מעצמך. ואל תעשה באופן אחר. והשם יטבח יהיה בעזרי ויוליכני לשלום, ויעזרנו לגמור בבניין בשלמות מהרה. דברי אביך המצפה לישועתך ומעתיר בעדך, נתן מברסלב. שלום לידידי האברך המופלג, מורנו הרב יעקב נורו יאיר. מכתבך קיבלתי ושמעתי זעקתך, וידעתי את מה חוויך, אך אין לי עתה דיבורים כראוי לכתוב לך. ובוודאי היה טוב לפניך שתהיה רגיל פה, אך רבו המניות, ובשבוע זאת אסע עם ירצה השם לאומן. וכפי הנראה לא תוכל להיות פה עד שבת נחמו הבא עלינו לטובה. ומהסתם תהיו אז פה עם ירצה השם. ואת אשר ישלח השם בפי אדבר עמך בעזרת השם ידבח. לעת אתה חזק חזק בני כי כבר ידעת והבנת שכל מה שעובר עליך בהכרח שיעבור על האדם כי אדם לעמל יולד. ופרשו אבותינו זיכרונם לברכה לעמל תורה אבל בלא עמל כלל אי אפשר לקבל קדושת התורה כי מצאתי ולא יגעתי אל תאמין אבל אין השם ידבח שולח על אדם עמל ויגיעה שלא יוכל לעמוד בו. וכבר ידוע לנו שלהתפלל קשה מאוד מאוד מחמת ריבוי המחשבות זרות, ויש בזה לדבר הרבה שלא תספיק היריעה. אך הכלל שזה בעצמו שמייגעין עצמו מכריחין את עצמו להתפלל, אף על פי שאינו יכול להתפלל כראוי, זה בעצמו יקר מאוד מאוד בעיני השם ידבח, ונחשב כקורבנות בבחינת כי עליך הורגנו כל היום וכולי, כמובן בדבריו זיכרונו לברכה. גם זכור היטב ששני מחשבות אי אפשר להיות ביחד בשום אופן. גם זכור היטב היטב התורה של הזמר לאלוקי בעודי, ותעיין שם יפה יפה, ולא תהיה בעיניך כי ישנה, ותלך עמה בכל יום. גם זכור התורה על פסוק צוהר תעשה לתיבה, וגם שם תעיין יפה ותלך בזה גם כן. ובחסדי השם תוכל להחיות נפשך בהם וכיוצא בהם. והיסורים והפחדים שיש לך מאביך המגזים עליך, בטח בהשם שיצילך ממנו, כאשר כבר הציל הרבה ממניות ופחדים כאלה וכאלה הרבה יותר. ובוודאי אם תהיה נשאר על עומדך להתקרב לנקודת האמת בכל עת, תעשה נחת רוח הרבה לאביך בזה ובבא, הרבה יותר מאם תציית אותו חס ושלום. ודעת לנבון נקל להבין כל זה. קבה להשם ויושע לך. ומגודל טרדתי אי אפשר להעריך ולהרחיב בדיבור כראוי, ודי בזה כעת. דברי אוהבך באמת לנצח, החפץ ומתגעגע לטובתכם באמת, למענו יתברך לבד. לא בשביל שום פנייה וכבוד של עולם הזה חס ושלום. רק למען האמת לאמיתו לבד. נתן מברסלב בעניין הלימוד בוודאי טוב לפניך בכל האופנים שתתחיל כסדר אורח חיים עם המגיני ארץ ותקבע לך חוק קבוע כמה דפים בכל יום עד שתגמור בעזרת השם מטבח כל ארבעה חלקי שולחן ערוך ותחזור ותתחיל וכולי וכן תנהג כל ימי חייך ובזה יטיב לך לעד. פ.ה. יום ו. ערב שבת קודש. פרשת דברים. ת.ק.ב. אהובי בני חביבי, מכתבך קיבלתי בשעה זאת. ואודות השעון, תדע שהיה הולך מהרה קצת בערך שמונה דקות במעת לעת, שהיה רץ יותר ממידת יום. על כן תראה שהשתדל האומן שילך כראוי, בלי מרוצה, ולא לאט יותר מהראוי. רק כ"ד שעות במעת לעת. והשם יתברך יעזרנו שנזכה לשמור מידת יום ומידת לילה. לבלי לאבד שום שעה חס ושלום, ומחמת כניסת שבת אי אפשר להאריך. מרחם ציון ירחם עלינו שנזכה לפעול על ידי הקינות בקשת השיבנו השם אליך, שזה עיקר תכלית אמירת הקינות שכולם כלולים במגילת איכה, שאמר ירמיה הנביא ברוח הקודש, שמסיים בסוף השיבנו וכולי. והעיקר שנקיים שפכי כמים ליבך נוכח פני השם. עד שנעורר רחמיו בכל יום, וישוב אלינו, וירחמנו, וינחמנו, וישמחנו. עד שנזכה לעובדו יתברך בשמחה תמיד. וזכות שבת קודש יגן עלינו להגיע לכל זה מהרה, כי לא דבר רק הוא מה שנעשה עמנו בכל יום ביום בעתים הללו, בעקבות משיחה, בכלליות ובפרטיות עם כל אחד ואחד. וצריכים אנו להחיות עצמנו בכל מיני מטעמים המשיבים את הנפש. וביותר בקדושת ושמחת שבת קודש ומגן על הכל. נתן מברסלב. פ"ו ברוך השם יום ד' עקב תק"ב. ערבי בני חביבי, מכתבך קיבלתי, והיה לי צער גדול מעסקך. וביותר אין דעתי צלולה ממה שלא קיבלתי עדיין שום מכתב מאיתך, אם כבר נתקן הדבר. על כן תכתוב לי תכף, על ידי מוסר כתב זה, איך הדבר עומד כעת. והשם מטבח יעזור לך שתהיה בן חורין באמת, ולא תהיה משועבד לשום דבר. ואין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה. למען השם, למען השם, היזהר והיזהר לבל תשכח את עצמך. וחטוף ואכול, חטוף ואכול תורה ותפילה בכל יום כל מה דאפשר. וכאשר כתבת בעצמך שאתה רואה בעיניך מה שאמרו אבותינו זכרונם לברכה שאסור לומר לי כשאפנה אשנה. זכור אל תשכח מה שדיברנו בשבת העבר, ומה שדיברנו בשבועות, ומה ששמעת מכבר. ואל תניח מחשבותיך שימשלו עליך חלילה. לך ממאים וברח מהם בשב ואל תעשה בכל הדרכים והעצות ששמעת והבנת. והעיקר שעל כל פנים תקבע עתים לתורה כמה שעות בכל יום. ובעת הטרדה על כל פנים איזה שעות קטנות. ומאליך תבין איך לגנוב ולגזול ימים ושעות מתוך הבלבול והטרדה של אבל, לחטוף בהם חיי עולם, חיי נצח, חיי אמת, חיים טובים וארוכים. דברי אביך מצפה לישועה ולשמוע טוב מאיתך מהרה, נתן מברסלב. פ"ז ברוך השם יום א' ראה תקופצ"ב אהובי בני, מכתבך <עובי בני>, קיבלתי בערב שבת קודש, בעת הדלקת נרות שבת. וקראתי מיד כולו מאהבתך, ונהניתי מאיכות דברים שלך, וחמת שביארת לי מאשר עובר עליך. והעיקר ממה שראיתי שאתה נותן לב קצת, שכל זה רמזים מאיתו יטבח לקרבך אליו יטבח, על ידי זה די וכך יפה לך ולנו לשום לב בכל יום מה שעובר עלינו, ולשמור הזיכרון היטב, כי הכל בשביל תכלית עולם הבא. ואם אין בידך להבין בפרטיות הרמזים, אף על פי כן, האמונה שמאמינים שכל זה רמזים, ומה שמשימים לב לזה להשגיח על זה, אף על פי שאין מבינים בפרטיות היטב, אף על פי כן זה לבד טוב מאוד, מה שמאמינים בזה כנ"ל. ולמען השם שתתמיד בלימודך בכל עת שתוכל לחטוף. ועתה אתה צריך להתמיד ולהשגיח על הזמן יותר מבתחילה, וחמת שיש לך ביטולים הרבה. השם ידבח ירחם עליך שתקבל עליך עול תורה היטב ותפרוק מעליך עול דרך ארץ וזמן <אז> תפילת שחרית הגיע ואין פנאי להאריך כלל דברי אביך המעתיר בעדך נתן מברסלב